На масата има ритуален дървен чук за въвеждане на ред и оповестяване на решенията. Сребърен звънец за повикване на прислугата. тефтер, на който с четли в почерк е написано «Въпроси по случая Левски» и подострен молив с гумитка. Срещу него на лупсозно кресло седи похата. До нея има празен дървен стол. Той е за Левски ако реши да се появи. Ай, въпрос, съдията посочва празния стол, познавате ли Левски?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 Те се отекчеват от подробностите и се интересуват само какво се е случило, а не как и защо. От това страдам само аз. Винаги аз съм виновна за това, което се е случило. Десетилетия наред истината за мен беше изопачавана. Всичко от прозвището Левски до последните му думи пред Бесилото е литература, а не история.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 освен, младите, приюти, старите и, мъдреците, от Браила. Богаташите, останаха в Одеса. Църковните борци, живееха в Цариград. Всеки от тях твореше, своята си история. Вие, живеещите днес, за да разберете сблъсъка между времето и епохата, трябва да се върнете десетилетия назад и стъпка по стъпка да изминете пътя до бесилото. 2. Въпрос. Съдията, бил ли е предаден?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 Защо се сторачихте в турската история? Да стигнем по-бързо до Левски. Епохата, леко изнервена, пътят към Левски е трънлив, както казват поетите. Нищо няма да разберете за пореден път, ако не ви преведа по него, както Вергили е превел Данте Пресада. Затова това трябва да имате търпение. И така, междувременно европейските страни създадоха свои добре въоръжени армии, с които прекроиха картата на света и на самата Европа. С придобитите на изчерпаеми богатства на целия тогавашен свят, който колонизираха, те преустроиха икономиката економиката си, развиха науката и изкуствата. След десетилетни войни за надмощие въведоха хуманни закони и народите им заживяха по нов начин. На сцената се появи и огромната поплощ и население Русия. Макар че се движеше с много побавни темпове, поиска с основание да бъде допусната в преразпределянето на света.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 Прекъсва я безцеремонно, Игнатиев е много спорна фигура в нашата история, но, който не може да каже добра дума за противника си, е обречен цял живот да има самоприятели. Епохата – много очудена, чие е този цитат. Съдията – мой, много е важно да поясня, че Игнатиев не е случайен пратеник. Той въплъщава всички качества на дипломат и виш офицер, наследени от предсите му. Съдията отваря лаптопа си и трака по клавиатурата.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 Съдията – факт, че генералът нарежда на своя консул в Русе, Анна Мошнин, да не споменава, че Русе се намира в България. Очудващо е, че в София площад Славейков, през който преминава у граф Игнатиев, все още не е прекръстен на Мошнин, както храмът Сва, Св. св Кирил и Метоги беше прекръстен на Александър Невски, в угода на императора. Епохата – това се спомени от следващата епоха.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 Българите все още бяха много далече от мисълта да възстават, но им се искаше и с тях нещо да се случи и за това през 1811 изпратиха му оба до генерал Котузов за създаване на автономна българска област в рамките на Руската империя. Съдията – отговор не получават. Епохата – не получиха, защото за Котузов България не съществуваше. След като Великите сили и Русия решиха да си поделят територията на разпадащата се Османска империя – Започнаха да се надпреварват за влияние над местните поробени народи. Те пък се надпреварваха кой пръв ще си намери влиятелен покровител. Понеже Сърбия играеше двойна игра, след 10 години Русия я отхвърли и подкрепи гърците по пътя към свободата. На 14 септември 1814 в Одеса беше учредена масонската ложа, Филикиетерия. сдружението влязоха гръцки масони от Молдова, Влашко и Русия.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 Вдигнаха въстание в южната част на Пелопонес, където практически нямаше турски войски. Стъпиха на свободна територия и през юни освободиха Трит, Кипър и Егейските острови. Много българи станаха въстанически командири. Хаджи Христо стана дори генерал в гръцката армия. Съдията срещу Турция застават не необучени превратаджии, а гръцка армия, командвана от много добре подготвени офицери, които знаят какво е стратегия,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 Освен това, трябва да поясня, че Паша Мехмед Аймин е дипломат в няколко европейски столици и владее техните езици. Става министр на външните работи, а след това, като Велик Везир, тоест министр-председател, натоварва Гаврил Кръстевич да изработи проект за ферман за учредяване на българската екзархия. Епохата «Нека ви помогна» и е известният данък «Десятък». Плащаше се в натура или в пари. За някои производства, като алкохола например, към десятъка се прибавяше и допълнителен данък саларие. Самохристияните плащаха паричния данък джизие. Незаконно или полузаконно бяха събирани още толкова пари. За посрещане на султански голямет от жителите на селището се събираше такса, селя млък. За подмяна на изхабените подкови на конете на делегацията се събираше, наобейха.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 За по-малко от минута екранът се изпълва с ръчно изписан текст, придружен от вратителния глас на електронния преводач. За новите войници и офицери в реформиращата се турска армия трябваше да се произведе оръжие и да се ушият нови униформи. На българската манифактура беше поръчено да произведе допълнително 1 милион и 500 хиляди квадратни метра шаяк. Точно тогава Европа отказа да предостави на империята 6000 суперпушки супербушки с лети цеви.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 Букуръщ, Галът, Брейла, Одеса и Москва. За да не плащат данъци, много от забогателите търговци се изнесоха в чужбина заедно с семействата си и основаха там свои колонии. Съдията, да допълня, в България се формира еснавското общество, което създава над 500 работилници и 11 фабрики. Отново включва плазмата, всички забогатели бяха наречени «чорбаджи».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 Българите от Берковско отново изпратиха своя делегация в Сърбия с молба да станат сръбски поданици. Цялата делегация беше натикана в затвора и със заповед на княз Милош всички просители бяха екзекутирани за назидание на останалите, които биха си позволили отново подобна наглост. Сърбия се отдалечаваше от Ориента с бързи стъпки. България и беше тежест, която тя не желаеше да носи. 8. Въпрос. Съдията.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 Се мразеха повече помежду си, отколкото се всеки реален или потенциален враг, с когото съжителстваха постоянно. Съдията, за този факт историците говорят с недомовки, а той е бил определящ за съдбата на България. От днешна гледна точка, единственото обединение наистина е било възможно само чрез просветата и знанието, но то изисквало усилията на няколко поколения. Епохата,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 Цариградските българи, онези в Одеса и богаташите във Влашко бяха изненадани, но никой от тях не посмя да застане срещу Раковски. В Европа го наричаха българският княз», но това с нищо не промени отношението към България. Съдията, какво общо има между младите и тайните общества, създадени по времето на Раковски? Епохата, в очакване на поредната война на Русия с Турция Раковски спешно изгради тайни общества в Шумен.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 Франция и Австрия подариха победата на отция, но и поставиха условие да се реорганизира, по европейски, и на 18 февруари 1856 султан Абдул и подписаха Тихомайона. Включва плазмата. Текстът на фермана даде равни граждански права на християните и мусулманите в Османската империя. Премахна изтезанията и реформира затворите.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 Съдията, все едно, че не е чул, само това още му трябваше да съди кой е дал парите за университета, Турция, за да запази имича си пред Европа, променя стратегията си и възлага кървавите разправи с непокорната рая да се извършват от паравоенните образувания на башибозука. Епохата, Правителството не отговаряше за действията на въоръжените престъпници и затова черкезите бяха включен в башибозушките отряди и заедно с тях извършваха всички непростими зверства над българското население. По време на априлското въстание те унищожиха Перощица и Батак. След оттеглянето на руската армия от Делиормана и дори още преди да е приключила войната, те станаха основната сила на турските банди,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 Той го научи как да се пази от шпиони и предатели. Съдията, България днес е усеяна с всякакви паметници на достойни и не чак толкова достойни българи и чужденци, но паметник на Кишелски все още няма. Това, разбира се, не те касае. То е задължение на наследницата ти, съвременната епоха. Епохата, като ви слушам, тя има много неиспълнени задължения, но аз не мога да я съдя. По мое време, макар и мрачни, събитията бяха ясни. Въпрос на ваше усилие е днес да се доберете до истината. Затова приех да седна този трон. Съдията, няма как да знаете, но при нея истината отсъства. Политиците я унижават и унищожават с всяка смяна на властта. В акцията участват само тези добре платени историци, които могат да превърнат черното в бяло и то да не е сиво. Епохата, за мен това се спомени от бъдещето.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 защото по време на войната те се стремят да не допуснат създаването на български формирования, за да не могат българите след това да имат претенции за споделяне на победата. Епохата, такава беше съдбата на опалченците, променили изхода на войната със са саможертвата си при Стара Загора и Шипка. За да не влязат победоносно като българска армия в цар игра, бяха изпратени далеч на север в Делиурман да гонят башибузук, мародери и престъпници. Съдията, вие се отвлякохте по своите нарешени и до днес проблеми. Въпросът ми беше, защо българите тогава не вървеха заедно напред по пътя към свободата си. Епохата, избягвах отговора няколко пъти, но щом настоявате, ще ви кажа. Отношенията между четирите имигрантски центъра се изостриха до край. Фиаш Стефан Богориди се опита да арестува Раковски и да го предаде на властите.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 Наградата на Одеските българи за изгонването на Раковски беше имперски указ на Александър II, с който беше признат за единствен български представител в дибъкто или настоятелството на Одеските българи, събиращо дарения в империята за бедните български православни църкви и училища, известно като Одеското настоятелство. Начало застана заста на гъбровския търговец Никола Палълзов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 по друг начин са се приемали отношенията с Русия в Цариград. Чуйте, плазмата светва. Симеон Радев написа, Махмут Недим не Паша веднага даде утиматум на патриаршията да признае българската църква и вследствие на нейния отказ спрати заповед до привременния български съвет в Порта Клюй да избере екзърх на основание на Фермана. Не се мина месец и Махмут Недим не Паша падна, свален лично от генерали Гнатиева.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 Те поддържаха връзки предимно с българите в Одеса, които дори не се считаха за емигранти. Одеското българско настоятелство се състояше от богати търговци и хора, получили образованието си в престижни европейски и руски университети. Там водач стана Николай Палаузов, който постъпи на руска служба, за да бъде полезен на родината си. Палаузов обедини усилията на Одеското настоятелство и Букурещката епитропия.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 Навърха бяха църковните водачи, които се опитваха да обединяват различните интереси. С тайното съгласие на Русия братовчедите от Одеса изпратиха в град своя представител Найден Геров, който по късно стана руски вицеконсул консул в Пловдив. 12. Въпрос Съдията, защо съдбата на България не е обща съдба? Епохата, вече го обяснив, но вие настоявате за директен отговор на всеки директен въпрос.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 Съдията, великите масони не са любимци на твоята наследница заради революциите, които създадоха, и най-вече заради Великата октомврийска, но тяхното влияние върху развитието на събитията през целия 18, 19 и началото на XX век е много осезателно и е невъзможно да бъде пренебрегнато. Епохата. Благодаря ви за краткия анализ. В Белград, със съдействието на Верните приятели, Ракоски сформира първа българска легия.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 Раковски беше обвинен в съучастие, но успя бързо да стигне до Русия и поне за няколко месеца да се спаси от поредните репресии. За известно време емигрантите останаха без ръководител. Тогава Иван Касабов създаде в Бокоръща Ч.К. Тайен български централен комитет. Чрез румънските, братя Масони, комитетът имаше пълна подкрепа от новото правителство и постигна свещена коалиция между румъните и българите. Епохата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 След две седмици, като реакция срещу Раковски, Добродетелната дружина, публикува «Програма за политическите отношения на сърбо-българите» или «Тяхното сърдечно отношение». Идеята беше с покровителството на Русия да се създаде Сръбко-българска държава с народно събрание. След няколко месеца самата Сърбия категорично се обяви против създаването на държава от сърби и българи, дори и да е оглавена от княз Михаил Обренович. Следиш ли ми мисълта? В отговор на програмата ТБЧК изпрати прокламация по българския въпрос до Султана, Наполеон 3 и Александър 2. никъде не получи отговор и тогава изпрати само до Султана Абдул Азиз, припомнювание към наива Султана. То съдържаше повторно предложение за създаване на българ турска държава по подобие на създадената през 1869 Австро-Унгария.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 как и откъде се появява Каравелов и защо всъщност заслугата е на Касабов. Епохата – това е отделна книга с много страници. Накратко, след бягството на Раковски от Белград в отвореното революционно пространство се на Любен Каравелов. Като младеж Каравелов направи неуспешен опит да поступи в Турското военно училище в Цариград. Беше скъсан на изпитите, замина за Одеса, за да поступи в кадетския корпус, но и там не беше прият. Останови се в Москва, но не успя да вземе приемния изпит в университета. След време замине за Белград и съвсем неочаквано се опита да стане лидер, измествайки гиганта Раковски. Успоредно са създадения от Иван Касабов в Букурещ, Тайен български централен комитет, ТБЧК, Кравелов създаде в Белград, Български революционен комитет, БРК, състоящ се от 12 души. Беше обвинен във връзки със сръбската, омладина, масонската ложа на младите сърби, и след много осложнения и арести емигрира в Букурещ. Съдията, твърди се, че пагодно влияние върху него оказва женибата му със сръбкинята Наталия, по баща Петрович, известна като НАТА. За нея са изписани толкова пасквили, че вече не се знае кое е лъжа и кое е истина.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 Левски беше известен само на доверен кръг хора и можеше да поеме организирането и провеждането на революцията. Когато Раковски умря, Касабов пое изцяло неговите функции. Масини и Бакунин вече го бяха приели като брат и наследник на Раковски и му засвидетелстваха доверието на ложите си. Това му даваше правото да съсредоточи неограничена власт в своите ръце.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 Епохата – давате ли си сметка по времена, кой разбираше какво е революция? Идеята за революция беше родена и израснала в свободните общества на Ренесансова Европа. Българите бяха минали покрай тази епоха по свой начин и им беше много трудно да разберат разликата между метеж и революция. 15. Въпрос – Съдията, според вас, как се е приемал, примерът на Европа? Епохата – революционните метежи бяха заразителни – само през 19 век в Европа бяха извършени поне 10 революции и още толкова в Америките. Испанска революция от 1820, Португалска революция през 1821 година.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 Много отекчено, почти като гласа от плазмата, след безразличното отношение на великите сили към проблемите на българите читалище, братска любов, основано приживе от Раковски, изпрати делегации до революционните центрове в различни страни на Европа. Иван Касабов даде нелюбен каравелов правото да установи връзки с неговите приятели Виктор Юго, Баку -ни -ни, Международната лига за мир и свобода, на Жозепе Гарибауди.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 Родината му Италия беше разпокъсана на малки държавици и той си постави за цел да обедини всички в една република, каквато е САЩ. Впоследствие идеите му се простеха и върху цяла Европа, за да бъдат създадени европейските съединени щати и всички монархии да се превърнат в републики. Гарибалди беше велик майстор на великата ложа в Палермо и брат в ложа, Х. Топкинсвил.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 Счита се за основна фигура на анархизма и за един от създателите на социално-анархисткото течение на радикалите в Русия и Европа. Всичко това се случи, когато българите виждаха бъдещето си самоовчетническото движение, а за Европа това беше от миналото време на Вилхем и Робин Худ. 16. Въпрос Съдията, защо и за кого българската църква се оказа враг? Епохата, като че ли скачате от тема на тема? Съдията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 През 1845 Бозвели и Макариополски, след много спорове и противопоставяне, най-после бяха посочени в Цариград за представители на целия български народ, пред високата порта и навсякъде. Съдията, Букуръщ, Одеса, Москва и Българско престават да съществуват, така ли?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 Заради това столицата на новата църква е трябвало да е в Търново и престола да се заема от търновския владика пожизнено. Това бил градският модел. Епохата, всичко, което казахте, е вярно, но и религията, както и революцията, се нуждаеше от средства. На религията й бяха нужни църкви и обучени църковни служители. На революцията й трябваше оръжие. Каквото и да се говори за мен, по мое време центърът беше в Цариград.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 Трака по клавиатурата, плазмата проговаря. Първата намеса беше на папа Николай през 866 година. Тогава Борис Ай изпрати при него делегация, водена от Кавхана, втория след Хана, Петър. Освен дарове, българите носеха списък с въпроси. Папата с възторг разпространи веста до всички архиепископи във Франкската империя. Делегацията отведе в България епископите Формоза портуенски и Павел популунски.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 Свикаха Осмия Вселенски събор и на 7 марта 770 българската патриаршия беше призната за легитимна. Това беше поредният провал на католиците да се върнат срез българите в Константинопол, който по документи беше източната им столица, но нямаха достъп до нея. Вторият провал беше при на Калоян. След като братята Муасен и Петър се върнаха на престола, българската църква не получи официално признание от гърците.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 Възползвайки се от подписаните споразумения, католиците, които бяха залили цари град, необезпокоявани от турската власт, се разпростряха по цялата територия на империята. През 1857, в Никопол беше открита мисия на католическата конгрегация. Две години по-късно българите от Кокуш отправиха молба до папа пияй да ги приеме в лоното на католицизма. Последваха ги още на общини.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 Нещо като синове на дъщеря, на която никой няма право да посяга. Драган Цанков, Йосиф Соколски, Дьякон Рафаил Побдобрев и Деръ Георги Миркович заминаха за Италия. На 2 април в Сикстинската капела Флин Соколски беше ръкоположен от папа Пия Екс, в архиепископски чин за апостолски наместник на Обединените българи. На 1 юни 1861 султан Абдул Меджит Ай издаде барат с който архиепископ Йосиф Соколски беше признат за милетваш на Българската уния. Тогава се намеси Русия чрез своя довереник дъра Стоян Чумаков. Той свика общо Български събор в Цариград. Самия той стана представител на Пловдиската и Софийската епархия. Не е записано кой плаща разходите му, но не е мъчно да се досетите. След пристигането си в Цариград с подкрепата на руския посланик, Чумаков успя да издейства отстраняването на архиепископ Йосиф Соколски.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 През есента на 1861 повечето представители на Общобългарския събор се разотидоха по родните си места, защото не намираха общ език по нито една от темите. 19. Въпрос. Съдията, къде се крие силата на Българската православна църква? Епохата, като че ли във въпроса ви има подтекст. Съдията, много изследователи, когато говорят за вас и за църквата, оставят левски на план.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 Повече от това за съвременна България никой не е постигал. Трябва да призная, че унищожаването на мисълта за революция също беше дело на църквата ни. Съдията, истината за църквата ни и нейното възкръсване също е представена само както на нас ни се иска. Епохата, налага се отново да поясня. В източното православие всички църкви са равни, или автокефълни. Буквалният превод от гръцки е «само с една глава».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 Аз съм стара и уморена. Ако забелязвате, понякога дори губя логическата връзка между това, което се е случило, и това, което вие искате да се е случило за оправдаване пред поколенията. И така, след ликвидирането на Йосиф Соколски останаха две възможности.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 Аргументите на българите бяха, че иска да имат точно това, но патриаршията не го допуска. Възоснова на устроение на Народната българска църква в Цари град, митрополит Паисин извергна патриаршията и забрани на българите да присъстват на нейните служби, където и е. Това не беше скандал, а обявяване на война, за която гърците не бяха готови. Първата стъпка на противодействието беше построяването на храм.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 Епохата, така е, на 16 юни Великият везир организира бал по европейски образец в чест на Султана абдул -Азис. За пръв път официални български представители влязоха в Султанския дворец. Това бяха братята Пчилещови и Димитри Гешугло. Бихте ли включили плазмата? Съдията, много бързо се еманципирахте. Плазмата светва. Братята Пчелещови са родени в Калофер.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 Радич цитира една петиция от Габрово до Султана, подкрепена от Севлиево, Сливен и още 23 общини. Петицията се позовава на Хатихумайона и иска българският език да бъде признат за официален в турските провинции, населени с българи, и българите могат да служат в турската армия. Позорно е за нас да гледаме как нашите братя мусулмани гордо бранят милото ни общо отечество, а ние с срам се откупуваме от това свое задължение.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 Левски се отдаде на революцията и остана в България с ежедневните рискове да бъде заловен и ликвидиран. Каравелов винаги и без проблем можеше да отскочи до Русия или Сърбия, ако бъде застрашен от нещо или някого. Живееше в относително спокойствие и имаше свое семейство. Беше почитан от хашовете и им осигуряваше прехраната. Епохата, преди да се появи в Вазов, той беше доаенът на българската литература. Съдията. Така е, написа, българи от старо време, хаджиничо, богатия циромах, мамино детенце, войвода, стоян, песен на Раковски, свободата неща екзарх, и в Париж има гъски, нашият обществен живот. Неутешителен отговор на знаеш ли ти, кои сме, науката не търпи ораторства, и, хубава си, моя горо, това не може да му се отрече и то ще остане като факел в нашата литература. Историята обаче мъчно ще му прости ликвидирането на Левски.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 Още по-лоше е оценката на Стамбулов, че робството ни е направило равни на над себе си българин българин не признава. Епохата, това е виша философия, не присъща на моето време. Левски работеше неуморно, за да превърне простите българи в революционери. Повечето от тях не бяха напускали пределите на туската империя, а в нея бяха подложени на постоянен риск от смъртно наказание, лишаване от собственост, затвор или в най-добрия случай заточение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 Първоначално учеше в Карлово и чиракуваше къв и абаджиство при стоян грамат. Учеше и богослужение и църковно пеене при Райно Попович. Пееше в местния църковен хор. През 1855-и Войчо му го взе да му помага. За Васил това беше израстване. На 80 години вече можеше сам да се изхранва и каквото остане, да дава на майка си. Заедно с Войчо си се премести в Стара Загора.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 на иромонах Рилски и беше ръкоположен с името Дякон Игнатий в Супотския манастир Св. Спас. Съдията, който тогава би могъл да предположи, че това Хрисиморусокосо момче само след няколко години ще се превърне във водач на неосъществената българска революция и от него ще трепери дори Великата Османска империя. Епохата, това, което се случи в последствие, се нуждае от обяснение. Бъдещият Левски влезе в черното духовенство. През 1859 плавдиският митрополит Паисий горъко положи за еродякон в църквата, св. Богородица, в Карлово. Съдията, или вие не можете да обясните какво и как се е случило, или това, което се е случило, е толкова объркано, че мъчно може да се обясни. Епохата, аз не съм виновна, че днес вие не учите вероучение. Православното духовенството се дели на черно.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 стремяща се към правда, наложена чрез власт. Още тогава характерът на Левски не е допуска лъжа, дволичие, нечестност и обещания, давани на празно. Епохата с такива причия е изпълнена Библията. Животът е съвсем друго нещо. Левски служи край на иллюзиите си и напусна воючи си окончателно и безвъзвратно. Присвои си коня му като компенсация за полагащите му се пари и на 25 годишна възраст започна да живее собствения си живот.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 Това не е вярно, Левски имаше самочувствието на ръководител и негово право беше да се нарече «син» или «наследник» или «произхождащ от лъв» – Т. е. Лъвски 23. Въпрос Съдията – кой е трябвало да бъде пътят на България? Епохата – нямаше един път. Всяка от емигрантските общности имаше свой. В Цариград беше просветата, в Одеса и Москва бяха парите, в Бокоръщ обреченият път на четите.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 По това време читалищата като Зора, Фрусе, Селска любов, в Бяла Черква, читалищата в Свищов, Шумен и Варна бяха част от мрежата на тайните братства. Съдията, нека чуем независим коментар. Проглавия плазмата, принадлежността към братството задължаваше членовете му да следват висшите инструкции.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 В това време Левски започна за пръв път да обикаля из Българско, а Каравелов обикаляше из Европа и добиваше известност на равност с Касабов в най-влиятелните европейски революционни кръгове. Левски беше далеч от тази суетня. Той съвестно изпълни поставените му задачи и се завърна в турнома горели на 24 февруари. Обеди се, че за да има революция, трябва да се създаде изцяло нова структура.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 Той не осигури Левски подкрепата на Каравелов. Това може да бъде обяснено, но не може да бъде простено. Тази грешка обрече революцията на провал. Касабов не на Левски, че трябва да се подчинява някому. След време Левски разбра, че над него в иерархията Каравелов не е поставен просто за да има формален лидер организацията, а за да я представлява пред всички и навсякъде. Преглът на тази обида и временно замълча, но само временно.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 На 28 април 1867 четата влезе в българско при тутракан. На 5 май и четата на Филип Токио премина Дунав при Свиштов. Срещу стотиците хиляди първоенни образувания на Башибозука и милионната добре обучена и въоръжена редовна турска армия, двете чети общо бяха 55 души необучени ентусиасти.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 Неочекваното му появяване пред нея с униформа на знаменосец е трябвало да предизвика изканото от него упрощение. След тази среща Левски е бил свободен да действа без никакви задръжки. Пълен късмет е, че след три дни успя да намери наново четата си, която променила маршрута си и мястото на срещата заради турска потея. Разходката на четниците продължи три месеца и на 1 август всички се озоваха на сръбска територия.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 както в Италия да застънеш срещу идеите на гарибалди. В Белград Васил, вече с името Левски, се включи в новата легия. За него Касабов каза, този Васил Левски в мое време беше най-верният наш агент. Той наистина беше единственият, най-живият и най-способен агент, който разпространяваше пропагандата на тайните съзаклетни български комитети из България. Съдията, нека плазмата обясни ще спестим време.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 На Раковски отрябваха бойци, на Геров му бяха необходими офицери. През февруари 1868 Левски написа писмо до най Геров с му да бъде освободен от Легиона 25 дни по-рано, защото след тежка стомашна криза беше опериран спешно във военната болница на Белград. Сръбските хирурзи му спасиха живота, но раната никога не заздраве напълно и това го лиши от пословичните му лъвски умения. За него се грижиха Христо Иванов Големия, Ангел Кънчев и Михаил Греков. Панайот Хитов наедвама сръбски хирурзи и им плати да направят операцията. Във връзка с тази операция Големия пише в спомените си, заеха се доктори да го излечат, като им се предложи, защото ако би някак да го уморят, то и те с него ще последват смъртта си. И заеха, че го разпраха и получиха. Та го оздравиха и си зеха заплатата напълно, но той лежа много, но си раната една година незатворена. Епохата, след като се пребори със смърта, Левски изпрати прочутото си писмо до Хитов, в което написа, «Ако спечеля, печеля за цел народ, ако загубя, губя само себе си». След години думите му бяха изопачени, «Ако спечеля, печели цял народ».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 Първо, да посети самоопределени селища, второ да възстанови връзките с дейците на Тъгбът чак и трето, да разпространи останалите от предишното му пътуване прокламации. Касабов го снабди Иса – прокламация към българския народ от името на привременното правителство в Балкана, което Левски трябваше да пренесе през турската граница със всички рискове още тогава да бъде заловен и ликвидиран. Пътуването му пак започна от цар игра, макар това да не е отбелязано на официалната карта на неговите пътешествия. Не остави никаква информация защо е бил там, с кого се е срещал, какво се е договорил и пр, съдията, пак ще ви прекъсна. Предпочитам да чуем независимия разказ. Плазмата проговоря на празен екран. Само три месеца по късно структурата на неговата нова организация беше изградена.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 За да отидеш от един град в друг, без да те арестуват, беше необходимо да имаш тескере документ за свободно движение. Стоян Заимов пише, че Левски е имал метална котия, пълна с фалшиви восъчни печати на всички гранични пунктове, и фалшифицирал тескеретата си всеки път. За куриерите и комитетските хора се е грижал Георги Ганчев. Той им издавал фалшиви турски тескерета, които били като истински. Левски започна своята независима дейност, като създаде в Карлово първия комитет на временното правителство. Опита се да изгради такъв комитет и в Пловдив, но там никой не пожела да се освобождава и след като усилията му се оказаха на празни, се завърна в Букурещ. Това, което разбра след тази обиколка, беше, че големите и богати градове са много далеч от идеята за съпротива, камо ли за революция.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 Много значителен факт е, че в архивите са запазени писма, от тък Ковачов до Хитов, Белград. При първата и втората обиколка Панайот е получавал ежедневна информация къде е Левски, с кого се е срещнал, на къде е тръгнал и та. Не. На кого е била нужна такава информация и коя е финансирал се знае, но не се говори открито.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 В 69-то лято препоръчен единствено тудеските българи за добър помощник, не излезе така. Улових му няколко шарлатан и хайде, откъдето е дошъл. Коги стане нужно, гази ще го с всичките му работи. Цели сме изгорели от парене и пък не знаем да духаме. 27. Въпрос Съдията, как се е пазила тайната, когато всеки се е пазил от всеки? Без да дочека отговора на епохата, включва плазмата.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 Ведер платил турба злато, за да излезе от обградената си къща и заедно с италианския консул Енрике Дегубернатис и влиятелния Турчин Хаджи Мехмед Талия се добрал до командващия дело паша. Когато влезли при пашата, Ведер направил масонски знак с ръка. Пашата разбрал, че говори с повиш по степен брат и обещал на Иван братско съдействие. Точно преди да започне клането на 4000 русенци мъже, жени, деца и старци,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 Индиректните се определят от положението на главата при срещата, положението на ръцете, изявяването на средния пръст, на комбинация от пръсти на едната или и на двете ръце и пръ. Директните са ракостискания с палец и със всеки друг пръст, както и потупване по гърба в областта на седмия шиен, прешлен и пръ, за да получи правото да ползва такива знаци. Левски трябваше да бъде одобрен от някои външни лица и водители на революционните дела из Европа.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 Когато Левски за пръв път разбра, че е предаден от своите, стана много предпазив и започна да използва шифъра за кореспонденция на Революционния комитет, наречен «Таинопис». Таинописът се е използвал в средните векове в Италия. Той беше два вида. При поразпространение върху лист хартия се изписваше тайният текст със симпатично мастило. Когато и след това, ако хартията внимателно се нагрееше, дори на пламъка на свещ, Текстът се появяваше и можеше да бъде прочетен. Когато хартията изстинеше, текстът се скриваше. При другия вид, текстът се нанасеше с разтвор, който се появяваше само при обработването му са, проявител, и не се скриваше повече. Когато предателите научиха и как се действа с тайнописа, Левки го замени с шифъра, съставен от Касабов. Съставих шифровка за нашите хора в България, означава само масонска практика.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 В него има голям брой необясними и нелогични на пръв поглед цифри и букви. Заради това то беше укрито в Самара на коня заедно с най-важните архивни документи. Дори и Левски не можеше да запомни наизост всичко, което беше записано там. 28. Въпрос Съдията, кои бяха предателите? Епохата Темата за предателите е много сложна. Както пише Пиер Данинус, нашите герои са предателите на противника и обратното.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 Той пък беше най-интелигентният царатник на Каравелов. Владееше турски, гръцки, руски, сръбски, румънски, немски, френски и беше превел на български и европейските революционни прокламации. Той беше съосновател на БРЧК, а във ВРЛ имаше псевдонима Узун Муратогло. Беше обезпокоен от влушеващите се отношения между двамата лидери и писа няколко пъти на левски, но не получи отговор.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 който се правеше на неподкупен, след като изядеше порция бой, също ставаше подкупен. Тези, които наистина бяха неподкупни, се разделяха с живота си, както Рангел Кънчев например. Доверен човек му стана плевенският куриера на Стас Попхинов. Той безцеремонно започна да отваря кореспонденцията и да информира общи за съдържанието й. Това не беше само нарушаване на дисциплината, но и на революционната иерархия.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 Нахалството на предателя беше оправдано, защото зад него застана общи. Къде щеше да отиде смелостта му, ако вместо Левски срещу него застанеше Иван Болемия, когато да клътсне е ясно? Жалко е, че в историята няма, ако екс екс екс въпрос, съдията, беше ли готов Левски да се отдели от Каравелов и да продължи сам? Епохата, изключително сложен въпрос, който няма верен отговор като че Лилевски приемаше Каравелов като опекун заради връзките му с чуждите революционни лидери, неоспоримото му дар слово и вдъхващата доверие осанка. Левски, въпреки всичко, беше приел, че Каравелов е върховният началник, и никога, при никакви обстоятелства не поиска да заеме неговия пост. Левски и революцията нямаха нищо общо с политиката. За да стигне до революция, Левски трябваше да изгради своя структура и да застане между нея и Каравелов. Тогава повика в Букуръщ Филип Токио, който живееше в Одеса, и Панайот Хитов, който живееше в Белград. Той подозираше, че и двамата отдавна служеха на чужди интереси, но реши да го провери лично. След тази среща разбра, че е сам, и организира в турно Горели, далеч от Кравелов, щаб за връзка с вътрешните и емигрантските комитети.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 Въпрос на време беше да бъде ликвидирано кончетелно. За пръв път не беше в състояние да наложи волята си. За да спаси ограбеното, Поплуканов се съюзи с общи и предложи на Каравелов общи да стане независим на територията от Тетевен до София. Такова решение можеше да вземе само общото събрание, но Каравелов узурпира неговите права и се съгласи. Така, макар и неофициално, общи стана равен Нелевски в привременното правителство.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 Левски написа второ остро писмо до Каравелов, което започваше така, «Гъна редакторе на Вестник, Свобода, питаш ме». Каравелов беше ръководител на съзаклетническата организация и по силата на устава беше началник на Левски. Обращението «Гъна редакторе» е повече от отчуждаващо и обидно. В отговор Каравелов публикува стихотворението си «Стара планина».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 Съдията, тази фраза звучи като девисна на философ, а не като откровение към почти грамотен воевода. Какво е разбрал от нея Хитов е друг въпрос. Епохата, за Хитов сте прав, но Кравелов имаше щаб от официални помощници похристов, Каршовски, Рейнов, Живков и т.н. Те анализираха всяка дума на апостола и му оказваха ярост на съпротива. За да ги вразуми, Левски им обясни, кои са целите на промяната, Дуализмът остава в миналото, самостоятелна борба, без чужда помощ, ръководна роля не на БР,ЧК, а на ВРЛ, последователност при взимането на решенията, идейно прочистване на емиграцията. Съдията, да чуем и друго мнение. Плазмата проговаря като радиус без безизразен глас, като че левски изобщо не се страхуваше да си създава неприятели на всички нива.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 Предложението от Левски за столица Ловеч не получи самостоятелност, но въпреки несъгласието на, на Каравелов Левски изгради Ловешкия комитет като столица на революцията. Левски е имал изключително важна информация, която вече не е споделял с Каравелов. Някои изследователи твърдят, че Ловеч е еднакво отдалечен от Пловдив, Руса и София и от него могат да бъдат достъпни всички комитети. Това се отнася за българско, но не и за България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 а не на хашовете в Букуръщ, на които и без това не можел да разчита. Друга информация предава вестник «Народност» през 1867. Там пише, че в Ловеч от Касабов е изградено първото тайно общество. Единственият, който бубел от всичко това, бил Каравелов. Той съвсем разбираемо не е бил съгласен България, привременно, да има своя столица. Това щеше да дълбе съществуването на иммигрантите в Румъния.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 Всичко си дойде на мястото, когато ловешкият митрополит Иларион Замина за цари по покана на водачите на движението за църковна независимост и беше избран за екзарх. Заради Русия този избор не беше одобрен от високата порта и на негово място беше избран видинският митрополит Таранти съдбата на ловеч беше решена и вътрешният комитет остана подчинен на външния. 32. Въпрос. Съдията, какво в тази ситуация се случваше с революцията?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 Комитетите в България за пръв път взимаха участие в такъв грандиозен събор, на който смятаха да се чуе и тяхното мнение. В България, във всеки комитет, закипя живот. Първият въпрос беше кой да замине. Вторият беше откъде да се намерят пари за тескере, пари за път, пари за харч, за настаняване, за конспирация и всичко останало, което миришеше на съзаклятие.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 С техните гласове на 29 април в Букуръщ беше приет уставът и новата програма на БРА, Любен Каравелов беше преизбран за председател, а Васил Левски за главен апостол на комитетите в България. Узакониха се вътрешени външен центрове. Крайното решение на събранието беше да се формулират правата на външния и вътрешния център. Отчитайки условията в българските земи и международната обстановка на Балканите, Общото събрание на БР, ЧАК, за решение за преминаване към незабавни революционни действия. Тези действия бяха понятни само на Левски, а за момента той ги определяше като невъзможни. За останалите участници бяха емоционален призив. Каравелов не правеше разлика между революция и бунт. 33. Въпрос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 Повечето от българските изследователи считат, че Левски е автор и изпълнителна, наредата, която всъщност е програма за пътя на българите към революция и за следствата, с които тя трябва да бъде реализирана. Съдията, текстът силно напомня на революционните прокламации, разпространявани по това време в Европа. Сърбия и Русия не правят изключение. По тази причина Страшимиров чита, че автор или понес автор най-вероятно е бил Ангел Кънчев. Член 6 заслужава особено внимание. Той гласи, да се подигни храм на истината и правата свобода и турският чурбадилък, да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между българи, турци, евреи и Пр, Ще бъдат равноправни във всяко отношение, било в вяра, било в народност, било в гражданско отношение. Това, без съмнение, не е изразът на Левски. Чрез изграждането на структурите на ВРО, Левски придоби цялата власт в Българско и стана върховен с правото да определя съдбата на всеки участващ в заклетието, но само народна територия. Левски, без всяко съмнение, е този, който формулира основната цел на борбата, с една обща революция да се направи коренно преобразуване на досегашната държавна десподскотиранска система и да се замени с демократска република, народно управление.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 В нужда се пременяват от същите и ще бъдат под надзора им, за кратко време, изпълнявайки задълженията си на «Войник на революцията», Левски придоби много знания за битката с враговете и за битката със своите. И за двата случая правила не бяха написани. По характер той беше добър и честен. И си позволяваше да си отмъщава, а когато го правеше, използваше много интелигентни методи, изключващи унижение и ухуване на опонента.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 Той заслужава особено внимание, защото изнесе революцията на гърба си. Винаги беше в сянката на Левски и никога не поиска да го измести. Христо Иванов Крачулов, наричан от Левски Иван Големия, беше ученик на Петко Славейков и Манол Лазаров. Стигаше до рамото на Левски, а Левски не беше изполин. След като приключи обучението си, се захвана с покупка и продажба на кожи.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 Постъпи в първата българска легия и участва в битките за Белградската крепост при Варош Капия, Сава Капия, делиската Чешма и Баракла Джамия. След разстоянето на легията работи като книговезет при Фристога, Данов и Йоаким Груев. В един момент заря за всичко и замина да работи на строежа на Суетския канал. Като научи се втората българска легия, сеозо в Белград на 12 октомври 1867.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 Завърна се с четата си в България и отново нямаше загубена битка по пътя си. В годината, в която беше обесен Левски, четата се нарече Първа българска родовска дружина. Имаше устав и печат с надпис Тракиска революционна българска дружина. Съдията, това като че ли е друга българска история. Никъде в архивите на Левски не се споменава за капитан Петко, а той е владел една трета от тогавашна България.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 Другите бяха безправните райи, които не разбираха какво се случва и защо. Това пречеше на делото му и му носеше само разочарования. Така стигна до заключението, че по му от всяка империя еробската душа. Съдията, да ви припомня, че въпросът ми беше обдикирали левски от властта, преди да бъде заловен. Епохата, аз да ви припомня, че с подкрепата на Каравелов общи от Неотлевски по богатата територия, на която само той стана господар. В комитетите, които завзе общи правилата на революцията бяха задължителни. Съгията, нека да чуем безпристрастно обяснение. При общи парите се събираха с приемите на гарибалди, с пистолет, опрян в челото. Левски направи ревизия на парите, дадени за барача колко от тях са преведени и къде е разликата. Сметката не излизаше само при общи. Тогава заяви на Каравелов, че ще си подаде оставката и му написа.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 Съдията, няма откъде да знаете, но самото Тевтърче днес е недостъпно за изследване. Запознаването с него може да стане само от публикованото за общо ползване фотокопие. Мъчно се разбира кой текст от коя от годините е, но това е най-малкият проблем. Това Тевтърче има странна история. Попада при различни хора и накрая се озова в ръцете на Захари Стоянов. Кой какво е допълвал или премахвал от него и защо, не е изяснено. Днес то се пази в сейфа на БННБ. Епохата По мое време тефтерчета станаха модерни в Европа и бяха използвани по два повода или като дневник, в който се е записваше какво се е случвало всеки ден, или като подсетник, какво трябва да направи утре. Съдията В тефтерчето на Левски липсват и двете. Според експертите поне на три места в него е използван тайнопис. На много места почъркът е различен, очевидно е писал и някой друг. Епохата в него има записани рецепти, стихотворения, сметки, цифри, букви, чернови на инструкции, лични отчети, отчети в дал и на страница 114 закана за преврат. Писано е и с молив и с синьо мастило. Писаното с молив може да се изтрие с бума, и на негово място, евентуално да се появи скрит текст, и след като той изчезне, отново да се напише каквото иде. Има записани рецепти.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 Никъде нумерацията не съвпада, на много места има суми, разделени с едно, няма пояснение дали това е самополовината сума и ако е така, къде е другата половина. Накрая записал, ако БРЧК не си изпълняват задълженията, то частните комитети ще преминат на членовете на БРЧК. Когато те тефтерчето попадна в архива, страниците бяха подпечатани с печат, архив на българското възраждане при Сов.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 дадени в първите години след освобождението от негови сподвижници. Епохата, едно от последните неща, които си спомням, е разказът на Христо Иванов Големия, сянката на Левски. За документите, дето казвам, те са в Николчивица, жената на Николча Сирков, а днес е жена на брата ми, Николча, другаря на Левски въза, Какрина. Там има писма, които, като и Деллевски затърнува, са били в самаря на бащиния Мик Кон който след един месец, като стоял в конака затворен, и го изпросил баща ми, че Никол Чосирков в сама я изважда тези писма. Там ще намерите ръкописи на Левски и мои кореспонденции. Имаше и тука, но Бонито ги изгорило. И у Марина Станчева имаше, но жена му ги изгорила. Дето са останали, той ги дал на Берона да ги печета, както дохажда, и Берон да иска и от мен да му дам, но аз и не съм му давал нищо. Тук ви провеждам за уверение да видиш, че има такива писма уловеч, от че едно до мен писамце, което казва, че да не се разнасят, но да стоят в куп. За такива свехти неща питай мен, щото няма други постар, останал в България за комитетите. 38. Въпрос. Съдията, знаете ли защо общи нападаха зната и какво всъщност е обрал? Епохата. Докато Левски се опитваше да стабилизира революционната обстановка и да върви напред, се случи най-лошото, което можеше да се случи. На 22 септември 1872 с подкрепата на Тетевенския революционен комитет Димитър общи извърши, както е прието да се казва, арабаконашкия обир на Орханийската хазна. Съдията, този обир е криминално деяние, което са на всички кълбойски филми, които сме изгледали. Онези ограбват влакове и дилижен си, ние поща, пренася на сконен конвой. Епохата, да, обаче в «нашия» обир има още един участник, който при кълбоите ви отсъства. Това е турската мафия. Турските участници в обира са си седели в къщи и са спечелили два пъти повече от грабителите. Съдията, това истина ли е? Епохата, сам преценете, руският консул в Русе, Мошинин, донася на посланика в Цари град, че общия престъпник, работещ за криминалния турски контингент, и не е никакъв революционер, а мошеник, използващ революцията за собствени облаги. Той твърди, че Русенският управител му е показал протокола за натоварването на парите и в него е записана сумата 375 000 пиастри. Общи плени от цялата поща, в която е имало всичко на всичко 250 кефера. Вместимостта на един кефер, както се е наричала кесия, сребърни пари, е 500 пиастри. Големият обир е станал при натоварването на почтата и от 375 000 пиастри 250 000 са изчезнали без гърмежи и човешки жертви в чубовете на турските му приятели, преди конвоят да потегли. Общие трябвало да прикрие далаверата, срещу което да прибере за себе си остатъка от една трета от общата сума.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 За разпит на задържаните беше създадена смесена комисия от местни служебни лица. Председател на комисията беше Масхар Пеша. Заседанията започнаха в Урхание и продължиха в Тетевен. И двата града са далече от Рощук и от погледа на консулите. Съставените документи бяха придружени с опис и след залавянето на Левски бяха изпратени в София заедно с общи.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 Към окръжните центрове присъедини Стара Загора, Сливен и Търново, но въпреки това всичко рухваше пред очите му. Турската полиция извършваше масови арести. Хората наистина бяха изплашени. точно тогава вместо подкрепа от Каравелов получи заповед да вдигне възстание в защита на общи. Брате Василе, попреди те подканихме на подвиг, но някак си опипом.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 Съдията, звучи като последно предупреждение към подчинения му Левски, който, ако не се почини, властта му ще бъде отнета. Борбата между двата комитета, вътрешния и външния, колкото и да е потувана днес, тогава се оказва пагубна. Епохата, това е проблем на вашите историци и политици. Отговорът на Левски беше, заради един престъпник аз няма да пожертвам народа си.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 Самия той казва, водя дневник на всичките боклуци и добри работи, от когато се извършват. Левски пазеше свое копие, защото по странен начин неговата преценка за качествата на революционните ръководители на българските комитети, изпратена до Букуръщ, се връщаше обратно като изкривена информация при тези, за които е била написана. Това създаваше на Левски повече врагове, отколкото последователи.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 така Левски е престанал да бъде анонимният революционен водач, а персонално търсената конкретна личност – врат на империята. Самото му залавяне е било въпрос на време и изобщо не е било случайност. Владейки емоциите си в нашето отношение към поробителя, ние подценяваме възможностите на империята. За уби с врагове, тя била създала свое силно разузнаване и контраразузнаване от хора, обучени в европейските школи.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 който ръководел някакъв си таен комитет, който всъщност не е съществувал. На 12 декември, две седмици преди да бъде заловен, Левски написа до ловешкия комитет последното си писмо, У председателя има принесени от други комитети пари, попреди ги исках, а той ми писа, че ги употребил за ден-два в своя работа. Той не е личел устава. На комитетска пара не се знае и минутата кога ще се поиска. Сега, както казах, пари,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 От своя страна Каравелов и турците не знаеха нищо за личния му архив, пазен в Ловеч, и за третия архив Тевтерчето. В Ловеч Левски отиде при Николчо Сирков. Неговата сестра Величка Хинова му предаде целият архив. Съдията, Марийка, жената на Николчо, твърди, че Левски е напуснал Ловеч на 26 декември. Според други изследователи го е напуснал на 27 епохата. Усмихва се загадъчно. Това е само една нощ от живота му, за която може да се напише цял роман. Всичко човешко ще звучи правдоподобно. Ексел Ай. Въпрос. Съдията, как беше заловена на постула? Епохата, знам какво всъщност се случи. Как го преиначавате вие, не знам. Съдията, извинете, не бързайте да отговаряте. Знаем, че Левски съвсем не е прият словация от съвременниците си.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 По мое време бяха записани четири варианта за това, което се е случило на пази мост в Деня, в който Левски пътуваше към Какрина. Аз самата не съм наясно, че е истина. Различен е броят на заптиетата, различни са и думите, които той е изрекал пред тях. Поведението на самите заптиета е доста странно, защото, вместо да слушат измислици, са можели да поискат тескаретата на пътниците. В тях е записано откъде идват и къде им е разрешено да отидат.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 Съдията, Николчо и Христо разказват, че са видели четири души стражари, които държали Левски, гологлав, разпасан, спаднали гащи, с ръце, вързани отзад, цял облен в кръв. Никой от тях не потвърждава, че Левски е бил въоръжен. Епохата, залавянето му стана потъмно и докато се развидели, конвоят вече беше далеч от населените места. Левски беше откаран в Търново. Точно преди нова година Никой не работеше навън и не ставаше рано. Беше невъзможно българите да разберат, че Левски е заловен, и да се организират, за да реагират по какъвто и да е начин. Информацията се разпространяваше само от куриерите тогава, когато самият Левски решаваше да им разреши да го направят. Големия единствен имаше правото да действа, без да чака заповед от Левски. На негово разположение бяха въоръжените мъже от тайната полиция. Той научи какво се е случило едва на 29 декември.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 През на 1873, без да обясни защо не се е опитал да спаси Апостола, във вестник «Независимост», той огласи две версии. Едната Челевски е предаден от Добри Механджията и пано Петков. Втората е от «Един пък», но ние и до днес не сме известени доколко голямо е неговото предателство. Айай. Въпрос Съдията Какво знаете за процеса? Епохата Вместо да отговори директно, започва с философски обобщения, Левски като Васил Кунчев и Левски като апостола са две различни личности в нашата история, в която той стана водеща личност, обвързана с Раковски, Кравелов, Ботев, Кишелски, Касабов, Стамболов, Неофи Бозвели, Иларион Ларион Стоян Чумаков и Т.Н. Левски стана един от тях, но никой от тях не стигна до неговото прозрение за освобождението на българите.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 От името на Русия многократно изразяваше неодобрение на революционното движение. Остро критикуваше Раковски за прехвърлянето на Чети от влашко и определи Левски като «чужд шпионин», отслужващ чужди интереси. В случая «чужди» означава не «руски», а «нечи» и други. Епохата Вашите хора ще обвинят плазмата ви в русофобия. Съдията Плазмата е електроника с голям екран и памет.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 По време на процеса срещу общи на комисията беше доставен въпросният чувал, който съдържаше революционния архив. Това беше оригиналният архив на Каравелов от Букурещ. След предателството на общи турците бяха конфискували документите на няколко революционни окръга и ги прибавиха към Каравеловите. Съдията. Впоследствие част от тези документи бяха унищожени или приначени. Тези, които си присвоиха правото единствени да боравят със спомена за Левски,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 Шакир Б. участваше в предварителните разпити на Левски, които не са протоколирани. След това участието му в процеса беше проформа. Според него нямало място за притеснение. Левски не бил масон, Ексрел Айайай. -ай. Въпрос. Съдията, що за процес беше това. Епохата, всички документи от времето на процеса, включително закони и устави, бяха написани на тогавашния турски язик, изписван с арабски букви заради Корана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 Турският език, за разлика от европейските езици, претърве значително развитие и днес съвременните турци не могат да разчетат и да разбират смисъла на това, което беше записано по времето, в което бяха създадени протоколите на процеса. Али Сайб Паша нареди на всички протоколи да се прави заверен препис, който да бъде изпращан на валията в Русе. Оригиналите бяха изпращани на Великия везир в Цариград. Дали има разлика в двата текста не е ясно.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 Преводът на български не част от протоколите е направен за пръв чак през 1935 от Дарамитев. Преводът не е публикуван заради особеностите на българската народопсихология. По това време не се е допускало Левски да има човешки качества, ТЕ е, да греши. Епохата, в началото на разпитите председателят на комисията, Алиса и Пашах, изтърси демонстративно пред Левски, чувала с книжата.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 Затова каза всичко, за което беше питан. Прикриваше само имената на живи хора, които щяха да пострадат, ако кажеше нещо за тях. За разлика от Левски, общи не се колеба и издаде всичко и всички. На много въпроси Левски не лъжеше, а наистина не знаеше отговорите, защото създадената от самия него конспирация така беше конструирана. Опита се да адаптира принципите на другите революции в условията на България.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 Хаджи Ивановите синове Станчо и Станю и Даскал Иван, въпроси и към Даскал Васило. Въпроси към Анастас от плевен. Разпит на Христо Ханджията. Въпроси отново към Дивю Пеф. Разпит на Никола Бакарджия. Разпит на Поп Стефан от село Голям извор. Разпит на Тетевенеца Тихо Маринов, Хекин Иван, Лалю Пеф, Станчо, Станю. На 8 януари разпитваха Вътю. Вътью Ветьюв беше от Видраре и не беше случайен човек. Той беше от фаворизираните от общи куриери, на когото лично подари най-модерния за тогава пистолет с пълнител от 6 патрона. Вътю, или Вътю, е човекът, участвал в убийството на Ратая, заради което Левски е осъден на смърт. При разпита на Вътю отчувала е извадено едно писмо от Левски до Каравелов, в което Левски се изповядва за извършеното убийство. На процеса Вътю издеклами радословно това, което беше записано в писмото. Писмото се появи, защото съгласно приятите реформи в турското законодателство беше юридически проблем участник в престъпление да бъде и свидетел. Затова като свидетелство се прие текстът на писмото до Каравелов, а не показанията на Вутьо. Съдията, комитетите в България са били пълни с несъгласни да дават пари и с предатели, получаващи възнаграждение от турците за всяка информация.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 Криптографският анализ може да установи разликата в изписването на отделни букви и дори на цели думи, наклона на писането, формата на свободното свързване, хоризонталността на редовете и пръ, Дори и без намесата на експерти този текст очевидно е фалшив. Разказът не е записан с на Левски. Като правих сметката си вкъщи, на пазара не излезе така. Да видим каква излезе.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 Вие сте много постабилна и лишена от емоции. Вашето време обаче безвъзвратно отмина. Епохата – много сте любезен. В интерес на истината ще уточня, че Левски научи за убийството от писмо, донесено му от куриера вътю на 29 август, т.е. две седмици след случилото се. Има още един абсурд. Кравелов твърди от Белград, че на 6 януари, една седмица след като беше заловен, Левски му писал, че е на свобода и всичко е наред.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 Съдията – това означава, че комисията се е съобразила с поставено условие от обвиняемия, което не е обичайно за повечето тогавашни процеси. Епохата – Левски знаеше всичко за всички. Знаеше и какво е отношението към българите. Турската власт беше демонстративно толерантна в отношението си към българското духовенство. Диагон – обаче е твърден и сакран, за да има висшата защита, но беше възможно българите от цари град да му помогнат.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 Хазната, която отивала за София, била обрана, поради това задържан бил някой си Димитър. Ако по тоя случай се заловят и комитетските хора, ти дай знак за повдигане на общо възстание. ние ще пишем на всички войводи и те ще ти се притекат на помощ. Левски пореден път беше в Цариград, а началникът, с когото трябваше да се съобразява, беше в Букурещ. Между българите в Цариград и хашовете в Букурещ нямаше никакви допирни точки.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 След като прочетох това писмо, аз размислих, поради това, че обирът на тая хазна е разбойничество, не намирах за подходящо да се повдигне възстание. Затова писах на намиращите се в цяло България комитети за идването от Букурещ на такава заповед, и че понеже в случая се касае за разбойничество, няма основание за възстание. В същия смисъл отговорих и на Букурещкия комитет. В протокола е отбелязано, отпечатъл пръст, Димитър.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 по личното му настояване в състава на комисията за осъждането на Левски бяха включен четирима българи – Хаджи Иванчо, Величков, Хаджи Пенчович, член на Държавния съвет към империята, Панов Каймачиски, член на Ръководството на Българската църковно-училищна община, Хаджимано Мано Стоянов, член на Софийския меджлис и Пешо Тодоров Желявеца, член на Софийския меджлис. Хаджи Иванчо, Величков, Хаджи Пенчович беше завършил право в Париж. Завърна се в Турция и стана съветник на Митхат Паша, валията на Дунавския Вилает. Избран беше в Първия общ Вилаетски съвет, след това беше назначен за председател на Вилаетския търговски съд. По-късно беше назначен в Имперския държавен съвет в Цариград. Заедно с Гаврил Кръстевич и Георга Кича Лакоглу беше участник в смесената Българоградка комисия по уреждането на църковния спор. Левски беше гостувал в дома на Хаджипенчович на остров Халки в Цариград където беше убеждавал него и други богати българи да подпомогнат финансово комитетите. Тогава Хаджи Пенчович наивно беше посветен в тайни, които в последствие доказано е използвал срещу българското освободително движение. През 1872 Хаджи Пенчович написа мемуар до Великия везир Махмут Найдин Паша, в който подробно го осведоми за съществуването на тайна революционна организация сред българите и вероятната сръвка подкрепа за нея. В резултат беше назначен в правителствената комисия, решила съдбата на Васил Левски. По време на целият процес трепереше, дали апостола няма да го посочи с пръст като съучастник. Съдията, години по-късно пред строящия се паметник на Левски в София той заяви, «Ба, по тогавашно му ние осъдихме един нехрани който насъскваше покорната рая против вътрешния ред на държавата, а по сегашно му излиза»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 Няма нито един българин от останалите български общности. Няма и нито един турчин. Това не се изследва и не се обяснява. Епохата, по време на разпита Лески каза, след този отговор Букурещкият комитет искаше да ме отстрани и освободи от работа. Става дума за заповедта на Каравелов за вдигане на въстание след ареста на общи. Всъщност в Букурещ комитет вече нямаше. Комитет беше единствено самият Каравелов. Без да е записано в историята, когато Левски беше заловен, бъра, чъка, се беше разпаднал безвъзвратно. Причината е себичността на Гравелов, липсата на елементарен еволюционен опит, а и на теория. Той вероятно не е имал нищо против Левски да се отегли както Касабов, но това нямаше как да се случи.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 който не бил съгласен с процеса, но имал все още много силно влияние в двора. В казаното от Левски има още две думи, които изобщо не се обсъждат – «престъплението» и «грешката». Кое според вас Левски счита за престъпление, след като категорично отрича каквото и да е участие в убийството, и коя е грешката? Епохата – «не мога да гадая. я». той не обясни за какво точно става дума или обяснението не е било включено в протоколите.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 174 реши се, споменатия Дякон Левски да бъде осъден на смърт чрез обесване. Ако ваше превъзходителство удобрявате това, нека се издаде височеше и раде, за да се изпълни тая смъртна присъда съгласно закона, за което се осмелявам да ви моля. На всеки случай нека бъде според вашата заповед. 27 Зилхича 1289 или 14 януари 1288 година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 че ще изпрати по почта съдебния протокол до съжно наказанието на заловения Васил Якон Левски, за когато е било установено с положителност, че е вършил подстрекателска дейност в Ловеч, че се е отдързостил със слово и дело да бунтува населението против султанската власт и да върши и други престъпления. Тъй като според постановленията на закона такива бунтовници следва да бъдат осъдени на смъртно наказание, то след разисквания в малкия състав на Министерския съвет реши се, съгласно същото постановление на закона, да се предостави на негово величество да издаде Ферман за наказване с смърт и на този бунтовник. Съставяйки настоящето Тескере, заявяваме, че каквато и да бъде императорската заповед, която ще последва, тя ще бъде изпълнена. 4. Зиохиджа 21 януаря 1873. Приложен е препис от протокола на комисията. Понеже е бил твърде хитър и лукав, а времено известен по своята хреброст, когато се разториха комитетските гнезда, той не може да бъде заловен. След като обаче неговият портрет се разпрати и неговото преследване и търсене не спря, най-сетне чрез усърдието и посредничеството на Ловченския каймакъм той биде настигнат в село Какрина, Ловченско, нападнат и заловен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 Не ми се сърдете, но и същите изводи. Съдията, не се изнервяйте. Те не бяха съдии. Остава още малко. Това, което изрекохте току-що, е заобща непрофесионална консумация. Турците изобщо не поставиха под съмнение факта, че Левски се е отправил не към Букурещ, а към Цариград. Залове е от тях, за да не стигне до там. Ето пък плазмата. Ние с вас за пръв път я използваме в процес. Понататък в протокола е записано.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 От заловената негова кореспонденция се установява положително, че той е кореспондирал относно бунта с някои бунтовници и разбойници в Сърбия и Влашко, че споменатия Дякон Левски е източникът и инициаторът на замисления бунт. Следва заключението, тъй като в Чуа 55 на императорския закон е постановено и изрично упоменато, че всеки който подбужда лично или чрез други готурските поданици и жители на Османската империя, към въоръжено въстание против султанската държава, и неговата замислена цел се осъществи напълно или пък е пристъпил към изпълнението на делото. Той се наказва със смърт. В чуа 67 пък е казано, че всеки, който произнася речи по площади, по пазарище и улици,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 Само вие знаете истината, епохата, очевидно смутена, в затвора, при следствията и на шесте съдебни заседания, Левски изпитваше най-страшната възможна самота предаден от свои и съден от чужди, без да притежава ясновидството на Исус, той наяве усети огромната празнота на самотата, сам сред всички. Съдията, може би тук някъде е и границата, от която започва светоста и от която имаме такава остра нужда днес. Епохата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 Изповедта е разговор с Бога в присъствието на свещеник и е неприкосновена. Свещеникът няма право да я оповестява. Никой не може да докаже дали думите са на левски или са благородна лъжа. Съдията, той бил казал, каквото съм правил, в полза на народо е, и помолил прошка от него и от Бога, както и в молитвите си да бъде споменаван като Яродяко Мигнатий, а също да се споменава и българският народ.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 Отецът не беше на тяхното ниво и спомените му бяха различни при всяка среща. Вероятно най-автентичният запис е направен от Захари Стоянов. Обесен на 26 вторник, Заран Тарано. В казармата, която изборя, е бил затворен, на мястото, дето се проектира, св. Ал. Невски, вторник е бил пазарен ден, тазато и тогава го обесили да види мало и голямо. Стоял на въже до пладна публика нямало. Изповедта станала до самата бесилница. Бил вързан с белегчета, прекрастил се, преди да приеме причастие. Казал, че е свещен дякон, че каквото правил, е мислел, че е за народа и проси прошка от Бога и от народа. Бил хладен, но малко заплакал, очите му се напълнили със сълзи. Била му вързана главата, признал, че е убил Фловеч момчето. Закупан в гробищата за престъпници, на северо страна от София, дето са сега казармите за конвоя в един хендек. Облечен бил на бесилото с дълга дреха, турски и амурлук. Нищо не говорил. Захари Стоянов казва, че от разпита на попа е разбрал, че Левски е качен умъртъв на бесилката. Покъсно той твърди това още по-безусловно, трябва да ви кажа и това, че нашият герой се е самоубил. В такова положение го намерила стражата, когато отишла да го води за бесилницата, той бил избубил вече чувства и много малки признаци показвали, че душата не е оставила още многострадалното тяло. Когато Поп Тодор се доближил до Левски, натоварен на талигата, извикал му «Дяко не!». Раздросъл му рамото и пак му извикал «Василе!», но Левски нито се помръднал, нито му отговорил.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 Самото начало на спектакъла, при доближаването на свещеника до осъдения, командващият масхър паше заповеда на войската да се отдръпне 20 крачки назад. След това и той сам се оттегли в страни. Съдията, бил ли Елевски в състояние да говори и дали е говорил, никой от тях не е потвърдил. Епохата, на обесването присъстваше и поп Христос Туилов. Той написа, дяконът се държа юнашки. Циганинът му наметна въжето и другият циганин рит на столчето. Аз се просълзих и се обърнах към Св. София, за да не видя турците, че плача, и си тръгнах. Съдията, от днешния паметник на Левски, Св София, не се е виждала. Виждала се от двора на казармата, който днес е превърнат в сновко кафене с маси, където се сервира шлюкавица на личности с съмнителен социален морал.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 цар-освободител. След това се присъединиха и други хора. Левски ходеше прегърбен, с наведена глава. От къщитките надничаха хора, но не смееха да излязат навън. При бесилката имаше десет турци и един наш. Свещеникът, когато започнаха да го бесят, изпади нас, децата, да не гледаме и ние слязохме при реката. Когато чухме, че е вече обесен, ние се върнахме. Те режеха вече въжето и го хвърляха, всеки да си вземе за късмет.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 За да се извърши редовно погребение на обесения, трябваше то да бъде поискано от неговите наследници или от българската общност в София. Тази общност се състояше от Димитър Хаджикоцев, Йордан Кафиларетова, Димитър Трайкович, Хаджимано Стоянов, Поп Тодор и още много заможни и охлони личности. Никой от тях не си направи труда да спаси поне костите на Левски, както не беше направено нещо, за да спасят живота му.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 Съдията, това е толкова човешко и естествено, че просто не е за вярване от хората, които пишат историята. При шопите има един израз за всичко – радост, възторг, мъка, отчаяние и прочее. То е, и я, че му е. Това е клетва, след която няма сила, която да я спре. Епохата, според канона не може да бъде погребано лице, което не е умряло от естествена смърт.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 Българите буквално я открадват и я предават на Христо. Тя също незаконно е опята в «Св. Петка», за да бъде по-християнски погребана. Без да пита църквата, бота пише великото си стихотворение – Дяком Васил Левски. «О, майко моя, родино света! Защо тай горко, тай скромно плачеш! Гарване и ти, проклета. На Начи там гробта и грозно грачеш! О, зная, зная, ти плачеш, майко!» Затой, че ти си черна рубиня. Затой, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас пустиня. Плачи, там близо до град София. Видя аз, търчи черно бесило. И твоят един син, Българио, виси на него. С страшна сила, зимата пее своята зла песен. Вихрове гонят тръни в полето. И студ, им плач безнадежден. Навяват на теб, теп на сърцето.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 На 23 август 1875 пристига в Стара Загора. На 16 септември въстават само 20-ти на души и с това акцията приключва. След провала Стамбулов се завръща в Бокорещ и доста грубо поисква от Каравелов да му предаде архива и печата на комитета на Левски. Понеже Каравелов няма какво да му предаде, бърза да се оттегли. На 30 септември 1875 и Ботев си подава оставката като член на БРА, Официално заявява, способен за работа е само Стефан Стамбулов, който винаги е споделял моите заглядове. Властта се съсредоточава единствено в Стамбулов, който се опитва да спаси каквото може от разбитата организация. Заедно с са своите самишленици заминава за Бюргево, обявява край на Б, Р, Ч, К, и създава Грък. Георгиески революционен комитет. По същество това е преврат, защото от стотиците хъшове в комитета участват само 19 са заклятници. Комитетът се оглавява от Стамбулов, който вече управлява и комитетите в България. Без особени спорове на 25 декември 1875 е решено да се вдигне въстание, след което комитетът се саморазпуска. Хашовете на практика вече нямат никакво значение. Залата е притайла дъх и слуша с огромен интерес разказа на съдията за неща, за които преди това се говореше с недомовки. Съдията, от всички организатори на въстанието най ден се оказва Бенковски. Истинското му име е Гаврил Груев Хлътев. Роден е в Купривщица, където учил до трети клас. През 1875 и малка група заклятници начело със Стоян Заимов решават да минат по море, да убият Султан Абдул Азиз и да подпалят Цариград. Точно в този момент в Бокурещ пристига Гаврил Хлатев. Запознава се със Стоян Заимов и решава да стане революционер. През е включен в групата и тръгва за Цариград като Георги Бенковски.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 Между допуснатите през Трикордона на проверка делегати е и турският шпионин Ненко Терзийски от Балдово. Большинството от представителите са против дигането на бунт по това време, но по заповед на Бенковски от гората излизат, медкарите са заредени шишанета. Всички участници гласуват за «Но с заканата, ти ще видиш». Това означава, че от 60 селища 50 няма да се вдигнат на възстание.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 Турските армии са командвани от Акир Паша, Фазло Паша, Адил Паша, Хафаз Паша и Хасан Паша. Всичките имат више образование и са завършили военни академии в Европа. Повечето от българските командири не знаят дори да четат и пишат. Срещу 10 000 злева уражени, разпокъсани и неопитни бунтовници са хвърлени над 80 000 башибузуци и само 10 000 редовна армия, снабдена с артилерия. Срещу българските черешови топчета застават най-новите далекобойни топове на «Круп». По сигнал на предателя на 1 май от Пазърчик в Купривщица и Панабюрище са изпратени жандармерийски отделения, за да арестуват бунтовниците. При опит да бъде заловен Тодор Каблешков ни бюрината убит. Бенковски преждевременно обявява началото на възстанието. Каблешков изпраща в Панабюрище знаменитото «Кърваво писмо». Още на следващия ден започват погромите. Стамбулов не спира въстанието, нито го оглавява. Всички спасили се се оттеглят в планините и стават четници, докато всичко отихне. Това е краят. Купривщенският елит се опитва да арестува бунтовниците. Плаща огромен откуп на турците в килограми злато и на следващия ден им предава всички възстанали, които са могли да бъдат заловени с собствени сили. Златото е от чеизите на куприштенските муми. В залата се носи ропот. Чува се глас?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 Изтощението от войник и противоборства народ е имал нужда от пример, който да следва. През 1933 кметът на Карлово издава заповед за разрушаване на родната къща на Левски, имутът бил изоставен и запустял. Местни будни граждани обаче алармират за това полковник Петър Динков, който тогава е на служба в града. С думите, тая няма да стане, офицерът назначава въоръжена охрана на къщата. Във възникналия спор с местната власт Полк, Димков дори отива още по-далеч, отклонява работна ръка и строителни материали от стоящия се тогава военен клуб в града за реставрация на къщата на Кунчеви. Естествено, няма ненаказано добро Полк, Димков е обвинен в злоупотреба и го грози военен съд. Но и тук съдбата си казва думата. Местни турци на Чео Сходжата събират и даряват крупна сума за реставрация на къщата.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 Поместен в сградата на Чаоума е издигането на гигантски паметник на Ленин, по голям от всички, издигнати в СССР и другите садстрани. В центъра обаче се намираха най-ценните останки от римска сердика. За да се разчисти мястото за паметника, под него всичко трябваше да изчезне. Булдозерите брутално свършиха своята работа на лекциите по история на архитектурата Арх. Сава Бобчев ни разказваше как се опитвал да ги спре, рискувайки живота си. По негови спомени един от машинистите му изкръщел, абе, бе, плешивият, не ми се предкай, че, щи прасна кофата. Аз имам план да изпълнявам. И аз и е. Унищожеването на древните останки беше прикрито с поредната лъжа, че по време на бомбардировките там е паднала бомба, която е унищожила всичко, слава богу. Ако това беше вярно, нямаше да съществува и с Петка Самарджиска, но въпреки превратностите на историята тя и днес е там. Няма как кракът на Ленин да стъпи до нея и управляващите решиха да я премахнат. Археолозите получиха право да я картографират. За да заснемат и опишат конструкцията, им беше необходимо да стигнат до основите.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 Залата избухва, съдията, две три пъти счука и когато присъстващите утихват, продължава, след седница в кабинета на Йордан Йотов, изключително силна личност по това време, бивш партизанин от бригадата. Чавдар, член на полибюро на ЧК на БКП и секретар на ЧК на БКП, беше взето решение да се постави официална плоча от името на Народното събрание, защото народът нямал право да взима такива важни решения.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 В няколко поредни книги той описа какво се е случило, каква е истината и защо не се приема от казионните политици, разчитащи на раболепността на казионните историци и свещеници. Въпреки това през 2004-ти софиянци поставиха паметна плоча и икона с образа на Левски на стената на църквата, св. Петка Самарджиска. Няколко дни, по-късно, на 21 юни, знеполският епископ Николай изтръгна с Анатема, паметната плоча.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 С дребен шрифт в основата на плочата пише: Този подвиг е извършен от Клисаря на църквата Христо Храмбърков, Свещеника на църквата Кръстю Стоилов, Ботевия Четник Илия Джагаров и жена му Мария Поптодорова Джагарова. Храмът СВ Петка е светилище на българския дух. Търсете. Съвместно издание на издателство Изток-Запад и Национална библиотека С.В.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 Тя е ценна не само с това, че е посветена на един наистина уникален възлужденски паметник. Тевтерчета с подобно съдържание има само в архивите на Раковски и Ботев, но и защото е първото научно-критично обнародване на бележника като самостоятелно издание. И веднага трябва да се отбележи, че тефтерчето на Левски досега е издавано изцяло два пъти, но включено като част от сборници, посветени на документалното наследство на апостола.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 Така Димитър Страшимиров обяснява появата през 1929 на сборника Василлевски живот, дела извори. Настоящата книга включва писма до Левски, кореспонденция между негови съвременници, мемуари и бележки за апостола от съвременници, както и сведения, събрани от Димитър Страшимиров в периода от 1923 до 1927.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 които макар и препоръчан с високи оценки от писателите Димитър Талев и Георги Томалевски, е отхвърлен. Едва през 1987 романът излиза за пръв път, подготвен по оцеляла Чернова, и се превръща в най-голямата сензация на екс-свект. екс Ияна Язова представя Левски с такава пълнота и завършеност, с каквато са го усетили мълцина от хората, които са го срещали при живе. Людмил Леонидов Случаят Левски Българска първо издание. Компютърна обработка Марио Йорданов. Коректор Любен Козарев Десислава Иванова. Оформление на корицата Деница Трифонова. Формат 16, Обем 15п. К. Предпечат и печат изток запад. Атупс ИТИ, Ме. Централен офис и редакция. София 1000, У. Стара планина Тел 02. 30521 имейл изток. Западик Аджимейл Исток за път Атабви, Би. За поръчки и доставки Тел 0888465635, 635 088750859 и имейл Орде Атистокзепът Ю. Оффейк Ат Ю. Ю. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към Реч. За сайта книги .ми.